Szóljon. Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a klubrádióban Rádióban, a 92.9-en. Ami a torkunkon kifér. Hadd szóljon! Foglak keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük. Lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnödés Még problémák, csak akkor utána egy pacalvacsor és egy újtipart. Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Ded Miklós. Nagyon kelmes délutánt kívánunk mindenkinek. Ez itt a Klubrádió benne az Anno Budapest az önök alázatos narrátorával Punks Dead Miklóssal. Volt egy kis kavarás, mert reggel, amikor felmondtam az előzetest, illetve Selmeciul segítségével rögzítettük a, a mai előzetest, akkor nem volt teljesen értetű. Tehát biztos vannak olyan hallgatók, akik nem hallották, hogy miről beszél a Punks Tehát De azt mondja, hogy hogy Neon Zöld Trabant, meg Bugyikék Skoda, és a púpos hátú Lada, vagy a púpos hátú Varburg a Vörös Csepelen, és na, tehát az úgy néz ki, hogy egy kedves hallgató megtalált bennünket, illetve megtalálta az annó Budapest szerkesztőségét egy e mail amiben azt javasolta, hogy ő, mint aki a Merkur szolgálatán dolgozott egykoron, legyen egyszer téma a Merkurnak a csepeli telepe, hogy biztos nagyon sokan telefonálnának, akik nagyon sokat álltak ott sorban, nagyon sokat vártak, nagyon sok ilyen-olyan autót vettek át, megpróbálták meggyőzni az telepen a munkatársakat, hogy hát jobb lenne, hogyha a fehér az nem fehér lenne, a piros nem lenne annyira piros, az okkersárga nem lenne annyira ha hanem lenne mondjuk inkább esetleg kék, hogy nem -e lehetne. Szóval egy nagy üzem volt a, a Merkur Csepeli átadó telepe. ugye először talán e, Áfor utca négy szám, később pedig Védgát sor 5-7 volt a, a Merkur átadótelepnek a címe, tehát e, a mai műsorunknak a helyszíne az Csepel, egyébként más hallgatók is javasolták már többször, hogy esetleg foglalkozzunk Csepellel, de hát a, ez a hely, ez az úgynevezett Merkur átadó telep, ez nyilván sok hallgató e, Emlékében élénken él még, úgyhogy ha valami jó sztoriuk van. Ezzel az átadó teleppel kapcsolatban akkor mindenféleképp hívjanak bennünket. Két telefonszámunk van a 24 953, illetve a 24 06 95 3, a mai műsor szerkesztője árva Brigitta, aki segítségemre van az elkövetkezendő. Hát, szűk 52 percben, az Kelecsényi Kriszta, illetve Falcsik Gergő. Tehát 2407953, illetve 2406953. Csepel Merkul átadó telep. Ez a mai műsornak a témája, úgyhogy hívjanak bennünket. Halló, jó napot! Jó napot kívánok, Nagy László vagyok. Üdvözlöm, Pancsnotted! Én egy sztorit szeretnék elmesélni. De nem személyesen ö, vettem benne részt, de egy nagyon jó barátom dolgozott ott, mint átadó. Uh -huh. És ő mesélte a következőt, hogy érkezett egy vevő egy trabant átvételére. Uh -huh. És ott voltak ilyen ö, segéd erők, akik hozták a tárolóról, hozták elő azokat az autókat, amit előtte még Előtte már lemostak és rendbe tettek, uh -huh. bemutatták a vevőnek, ő pedig valami karcot, valami kis, nagyon kicsi kis hibát talált rajta, és azt mondta, hogy ez neki nem kell. Erre az átadó azt mondja, hogy Pistabácsi, hoz egy olyan autót. Uh -huh. Pistabácsi elment, hozott szinte egy Trabantot, egy olyan autót, amelyeknek a szállítás közben ez a műanyag borítása betört. Uh -huh. És ezt utána szépen gittel, meg egyéb ragasztóanyagokkal kipótolták, újrafényezték, és azt nagy barátsággal, vagy szerettel a vevő átvett. Ja, tehát, hogy rásózták a, a, a selejtet. Rásózták, igen, igen. igen, igen. Elég rosszul hangzik. Azt mondja egyébként, a műsora készülve konzultáltam barátaimmal, és az ördögírója mesélte, hogy az ő édesapja és volt egyszer is, hogy, hogy ő piros autót szeretett volna, és aztán elég jó érdekelmiesítő képessége volt már, hogy fehéret akartak rásozni, de addig cirkusz a papa, amíg végül is nem piros színű skoda, s százas vagy MB jármű volt. De. Nyilván nem volt könnyű, meglátjuk, hogy a többi hallgatónak ez hogy ment kint Cseelem. Pénz is kellett hozzá, mert azért ott forgott. Hogyne. Kis... Hogyne, most mindjárt meg is mutatom, hogy, hogy miről, itt volt, miről is van szó. Az első bejátszásunk az pont arról szól. Még egy száz forintos borravalót is adtunk a Merkülös Eledonak, aki nagyon megköszönte. Majd mindjárt a Csepeli benzinkútnál megtankoltunk száz forintért, Mind a 24 liter teletöltötték tankkal, benzinnel, akkor olyan 3 forint körül volt a benzinnek literje, és gyakorlatilag még a kutas borra valója is maradt neki a százasból. Nyilván lehetne egy kvíz is, hogy melyik volt az a gépjármű, amit Csepelen az átadó telepen átvett a kedves vásárló, és 24 literes volt a tankja át félek tőle, hogy lehet, hogy az a Trabant 601-es volt. 2407-953, illetve 24 06 95 3. ez a két telefonszámunk van. Hívjanak bennünket Csepeli történetekkel kapcsolatban. Halló! Halló! Kész, jó napot! Jó napot kívánok, irigylem utólag azokat, akik választhattak szint, Tudni, hogy én De nem választhattak! Parancsoljon! De nem választhattak? Hát 100 forint ellenében. Tud, tudnék, én megkaptam a kiutalást azzal a szöveggel, hogy színválasztással átveheti az autóját. Uh -huh. Oda mentünk, és sok-sok szürke -sok autó volt. Tehát semmilyen választás nem volt. Ez még a leges volt. Viszont nagyon-nagyon jó autó volt, akkor még az olaszok nagyon felügyelték a zsigulit. Uh -huh arra is emlékszem, hogy I.O. 2805 volt a rendszáma. De jó, de jó, de érdekes, mert a nagyapám autójának, ami Trabant volt, talán IC volt a rendszáma, de ez az I.O. is nyilván ilyen, ilyen korai, tehát 70-es éve, 70 évek Igen. elejek Igen. Még gyorsan mondanék Mondja. egy sztorit a Merkurral kapcsolatban, hogy később vettünk egy dácsiát uh -huh. a férjemnek, amit átvettünk, Este hatkor kerültünk sorra, már majdnem bezárt a Merkur. Tényleg? Az utolsó kacsasárga autót átvettük, elmentünk az első benzinkúthoz Csepelen, és folyt a földre a benzin. Igen, hát a dárcsiákkal az volt, hogy, hogy, hogy egyből el kellett vinni szerelőhöz, tehát az első utaz mindenféleképp a igen, szervizbe jó, kellett, a hogy visszük, És akkor várhattunk megint a következő dácsiára. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, készukam viszont, viszont hallás. 24 07 953, illetve 24 06 953. Ez a Klurádió benne az annó című műsor az önök alázatos narrátorával, Panksnaded Ned Miklóssal. A mai műsorban egy kiemelt és fontos a magyar lakosság számára izgalmas helyszínnel dolgozunk, a Csepeli átadó átadóteleppel. Kinek milyen története van? Mennyit várt egyáltalán az autor, mert ez egy nagyon fontos kérdés. És talán először a reform magazin tette fel 1989-ben, talán a kérdést a Merkuri igazgatójának, hogy mikor szüntetik már meg a soronkívüliséget. Meg soron kívüliséget, hát azért nyilván el kellene magyaráznunk azon kedves hallgatóink kedvéért, akik akkor még nem éltek. Tehát bizonyos Magas állami kitüntetések, fegyveres testületek tagjai, illetve még néhányan abban a kivételes helyzetben részesültek, hogy nem kellett sokáig autóra várni, hanem azt mondták, hogy szeretnénk megvásárolni, és akkor ezt sikerült is. És akkor azt arról beszélt a merkur az igazgatója, a korabeli információk szerint, hogy, hogy meg kell szüntetni a soron kívüliséget és tényleg álljon mindenki sorba, illetve hát, hogyha piacgazdaság van, akkor, akkor piaci alapokra kell helyezni az autóforgalmazást és ne legyen az, hogy, hogy valaki befizet egy összeget, mondjuk egy autónak a 10, 20, 40, 50 százalékát, akkor az évekig vár rá, hiszen nyilván önök között is vannak néhányan, akik befizették az autójukat, és akkor vártak, vártak, vártak, majd amikor néhány év múlva megjött az értesítés, akkor fogták magukat, és kimentek a Csepeli eh, Áfor utca négy szám alá. Halló, jó napot! Jó napot. Halló! Jó napot kívánok! Ezzel záram! Ja, jó, álló. jó! Beyer Lajosnak hívnak, Szentenlérő telefonolok. Üdvözlöm, uram, hát ön sugalta a műsort, úgyhogy nagyon vártam. köszönöm szépen, hogy ezt, ezt műsorban vettem. Tudja, annak idején előfordult olyan, hogy ahogy a MÁV betolta a vagonokat, uh -huh. összekeverte. Aztán Az mit jelent, összekeverte? volt egy egyezmény arra, hogy hányadik vagon, hányadik autójában vannak a kulcsok. Uh -huh. A kocsiknak a kulcsai. Na ebből aztán keletkezett egy olyan galiba, hogy mondjuk körülbelül egy 50 darab varvúgnak a kormányzárát, hát ki kellett cserélni. De föl volt erre készülve Merkúr. tehát, hogy ha jól értem, akkor arról van szó, megpróbálva a történetet feloldani, hogy nem az volt, hogy volt egy, egy rendes német jómunkás ember, aki mondjuk megérkezett az NDK-ból hón alatt egy diplomata táskával, amiben benne volt mondjuk száz darab kulcs egy adott Warburghoz, hanem, hanem ezt elrejtették valahol, valamelyik autó, a 12. vagon 8. kocsijának a kesztyűtartójában vannak a, a kulcsok. Ez volt volt egyébként. Ez pontosan így volt. Tehát, hogy el volt dugva a megbeszélt vagon x-edik autójába voltak az összes, összes kulcs, ami abban a szállítmányban volt. De eh, ki volt az, aki tudta, hogy, hogy hol kell keresni? Hát azért volt egy adott személy Merk a Merkurnál, a teletezető, az mindig megkapta ezt telekszel. Uh -huh. Igen, telekszel valószínűleg, mert akkor még nem volt más Vax Nem volt. Uh -huh. Na ez volt az egyik, a másik, meg az, hogy... Azért mondjuk hogy egy... Bo bocsánat, csak így zárójelbe jegyzem meg, hogy azért az mondja. egy munkás történet, hogy, hogy valaki azért csak megvásárolt egy varburgot, aminek a kesztyű ott volt 50 darab kulcs. Nem, nem, nem. nem. Miután körülbelül 50 autón kicserélték a kormányzárat... Na, az egyikben ott csak ott volt. Elő, előke, előkerült az az autó is be benne voltak a kulcsok. De akkor persze már kicsit késő volt. Na ez volt az egyik, a másik pedig az, hogy előszeretettel tartottak ilyen liba-zöld autókat a keletnémetek. Igen, ez a borzasztó Trabant szín volt, ez a liba-fos, hát béka-zöld, igen. Én nem akartam kimondani ezt a Valakinek jelzőt. el kellett vinni ezt a bal hét. Na és akkor azt kellett csinálni, illetve hát azt csinálták, hogy hiába rendelt bárki uh -huh. bármilyen színű autót. Bizonyos átadási napokon a alomba nem volt csak zöld autó. Aha. Tehát eszi, nem eszi, nem kap más, ezekből a zöld autókból, aztán a Merkút miután bezárták, jó pár meg is maradt. Uh -huh. Ezeket visszavitték Németországba alkatésznek. De ha ön ott dolgozott, akkor mi volt a, a, a menete általában egy ilyen autóátadásnak? Tehát az embert kiértesítették levélben, jó napot kívánok az ön sorszába, 1979. március 30-án kerül átadásra az Áfruca nézszám alatt, és akkor megérkezett az ember hón alatt egy levéllel, és mi történt? Kivárta a sorszámát, uh -huh. mert ugye naponta a csúcsidőben, ha jól emlékszem, hát legalább 300 darab autót kellett egy műszak alatt átadni, uh -huh. Tehát egy a sorszámát, és akkor behoztak egy autót, hogy mondván, hogy tessék itt ez a öné. Egyébként ez velem is így történt, mert egyetlen egy darab autót ki tudtam várni én is. Uh -huh. Hát nekem mázlím volt, mert uh, a Szállítás közben ezek az autók le voltak plombálva Aha. a motorház tető, meg hátul a csomagtartó, és ahogy menet közben ahogy menett a vagon ezek a fémplombák plombák odaverültek egy picit a motorház tetőre a szél, ahogy mozgatta, Aha. és ez egy picit összekartolta a motorház tetőt. Leverte a plezúrt. Parancsol? Leverte a plezúrt. Igen, és akkor ezért én kaptam tízezer forint engedményt az árból. Aha. Má Mácska azért is, mert hogy kollega voltam, aztán Ön... ennek kapcsán egy kicsivel olcsóban kaptuk meg ezt az autót. De... Hogy került oda ehhez a vállalathoz? Parancsol. hogy került oda ehhez a vállalathoz? Hát ennek nagy története van, mert én úgy kerültem a Merkurhoz, hogy még autószerelőkromban német nyelvvizsgát sikerült letennem, uh -huh. miután több mint hét évig dolgoztam a vendégába, uh -huh. és ennek hasznát tudta venni a Merkur, ezért felvettek úgy, hogy nem volt diplomám. Értem. És mi volt a feladata? Az autogyárakból rendszeres időközönként jártak Magyarországra a gyári képviselők, akik aztán végigjárták, hogy jó pár garanciális szerviz meglátogattak, ellenőrizték a garanciának a végrehajtását, uh -huh. alkatészeket néztek meg. akkor bizonyos autókat is, amiket meg problémásabb javítások voltak per És ezeket az úri embereket kísérgettem uh -huh. itt Magyarországon, meg euh, kaptunk rendszeres időközönként az autógyáraktól ilyen gyári közleményeket, műszaki változásokról, uh -huh. én ezeket fordítgattam. kaptam már a munkabérán felül kaptam ezért díjazást, meg javítási is kaptam. És akkor, amikor valaki mondjuk elkezdett hőbörögni, hisztizni, vagy felemelni a szavát, hogy hát ez a Trabant, vagy ez a varburg ez egy kicsit meg van karcolva, akkor mi lehet, vagy nem tetszett neki a szín? Tehát amikor csak szürke autók voltak, vagy csak libazöldek akkor mit tudott csinálni? Hazament, és várt még a sorára, vagy el kellett vinni, azt nem lehetett válogatni? Hát nézze, ha nagyon harcias volt, és ott nagyon kivette a balhét, <gül> akkor kapott némi árengedményt, uh -huh. és akkor többire elvitték ezeket az autókat. Ahogy így visszaemlékszik, volt olyan, hogy hogy valaki azzal, nyilván volt ilyen, hiszen a magyar lélekben azért ez jobbra belefér, hogy azzal fenyegetőzött, hogy, hogy vannak neki fönt a minisztériumba ismerősei, és mindjárt letelefonálnak? Ez úgy különösebben nem iskatott, uh -huh. szerintem senkit sem. Ezt mindenki mondhatta. Tehát ilyen, ilyen szinten azért, hogy mondjam, a, a esetleg akkor, amikor a gépkocsit megrendelte, esetleg volt ennek szerepe, de egyébként nem. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélj. mennyi ideig dolgozott a Merkurnál? Hát az árás itt tulajdonképpen, tehát ha jól emlékszem, olyan 90 környékén, hogy elkezdték kirugdosni az embereket, Aha. hát én az első összemben benne voltam, de saját kérésre. Értem. Értem. És amikor, tehát írta azt, hogy az ügyfélszolgálaton dolgozott ott panaszokat kezelt Igen, igen, igen, hát tele volt a fiókon mindenféle úgymond trabant, farbuk svenírek, kis autó, törőköző, baba. Aha. Hát ne soroljam tovább, ezeket az autógyárakból kaptam, és akkor ha valaki nagy dére ura bejött oda, nem csepere, mert mi a váci voltunk. Uh -huh a vevőszolgálata változó. Aha, értem. Na a lényeg az, hogy bejött egy ilyen emberke, akkor én mindig megkérdeztem tőle, mielőtt elmondta volna, hogy mit szeretne, hogy esetleg mondjuk egy, mondjuk egy trabant golyóstollal, vagy egy <gül> valamilyen szuveníra megajándékoshatom-e? Persze természetesen mindenki elfogadta, és akkor már a hangerő is lecsökkent ennek következtében. De fel volt készülve a, a Merkura panaszokra, a vásárlói panaszokra? Hát persze, hogy fel. Hát azért bele kell gondolni, hogy mondjuk 150 ezen autónál egy százalék eleve bele volt kalkulálva. Egy uh -huh. százalék hibáért kapott a Merkur garanciális költségét. Ja, értem, értem, értem. Az autógyáraktól. Uh -huh. Pedig hát akkor az, az autók minősége azért jelentősen eltérte a mostani aktor. Hát mondjuk egy hangyány. <síns> igen, igen, igen. A hangyá az egy jó szó erre. Leginkább, <síns> de nekem szerencsém volt, mert én a jobb autókkal foglalkoztam. Ez a Travant, Barburg, Kisforsky, ezek azért a jobbak közé tartoztak. Igen? A, és még a lada is, hozzá kell, hogy tegyem, viszont a Dacia, hát az, eh, szóval nem, hogy egy százalékból nem jött ki a Merkur, de szerintem még húszból se. Aha. Értem. Ami, ami miatt aztán a Merkur, jól emlékszem, körülbelül egy olyan másfél-tét milliárd forintos hiányjal zárta be a tevékenységet, garanciális költséghiányal. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte ezt, Beyer úr. és a téma javaslatot is. Viszonthallásra. Én köszönöm, hogy meghallgatott. Viszonthallásra. hallásra. Viszont hallásra. 07 95 3, 20 24 06 az anno mai adásában a Csepeli átadó a téma. Haló. jó napot! Haló, jó napot kívánok! Én vagyok a vonalban. Sőt, ön van már adásban is. Adásban is köszönöm szépen, én egy női vezető vagyok, úgy jelentkeztem be, uh -huh. és 46 éves lesz a jogosítványom a tavasszal. Gratulálok egy, ha meg hozzá! Tudom, Megérem. Na az a lényeg, hogy a trabantról is van emlékképem, és a Warburgkal kapcsolatban is, hát az egészen biztos, hogy hosszú ideig kellett rá várni, így nem tudtunk türelemmel várni mondjuk az első trabantra, hanem vettünk valakitől használtan, uh -huh. majd ugye megjelenik a felhívás, hogy be lehet fizetni, Trabant, ahhoz csak egy élményem, hogy mentünk nagy izgalommal, mi mindig a lányom is, a férjem és én, és ha valami nagy dologról kellett a családban dönteni, akkor mindig szavazásra tettük fel a dolgot, és kettő, egy lett mindig, ugye, az eredmény, mert kettő nő volt, és egy férfi a családban. Lényeg a lényeg, a Trabantnál nagy izgalomba volt a férjem az átvételnél, és nagyon pici benzint adtak be, bele a szara, még el kellett gördülni a benzinkútig. Na, ott majd teletesszük, és a férjem olyan izgatottan vezette, hogy megsértette az egyik ajtónál, sajnos hogy a húzás, isten. de hát már ezt így vittük haza. Erről ez az emlékképen van, meg az, hogy hogy eladni aztán néhány év múlva is a saját árában lehetett, tehát olyan értékes volt, pár év múlva is sokat kellett rá várni, Igen. és én vittem el, mert szolnokra vittük, azt elmondanám, Aha. és a kecskeméti piac volt akkor nagyon híres, és elvittem a trabantot, a férjem azt mondta, hogy ő nem, ő nem, nem foglalkozik ilyesmivel, jaj, jaj, jaj, úgyse tudom eladni, minden esetben <gül> hazamegyek, retikül a karomon, megyek be, azt mondja, hogy a csi hol van? Hát mondom, miért mentem én nem eladni? és eladta. Eladtad a kocsit el, és mennyit Mondom, Már hát 46 ezer forintért az árában. Úgyhogy ez a trabanttal kapcsolatos élményem. Várjon, most félbe... Egy van, most, fél... van egyben, ö... most félbe fogom szakítani. Várjon várjon, ö... várjon, várjon, ne egyszerre beszéljünk, félbe fogom szakítani, mert hogy hírek jönnek. Ki tehát él vagy... most a hírek? Igen, a hírek jön most. Akkor maradjak. Maradjon. le a telefonomat? Igen. Maradjon. A hölgy marad. A többiek pedig hívnak bennünket a 240793-on, a 24 06 95 3 on az Anno Budapestben ma a Csepeli Gépjármű Átadó Telep, Merkur Átadó Telep a téma. A zenekar mindig irányítja.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 ismeretlen főváros mai helyszíne pedig az Áfor utca négy szám Csepelen, a Védgátsor 57, a Merkur átadó telep. Itt hallottunk már történeteket arról, hogy ki mennyit és hogyan várt és hogyan jutott autóhoz. Hallottuk, hogy hát az milyen kellemetlen, tényleg elmegy az egész család, elindulnak haza az új autóval és meghúzni a jobb oldalát azt a mindenségit. Az. Utána minden mindig előkerült az, hogy nem kellett volna meghúzni a trabantot. A f... 24 07 95, 3, 24 95 Haló, jó napot! Haló! Halló. Adásban van, jó napot! Bakos Lászó vagyok. Aj. Azt hittem, hogy a hölgy még... Úgy volt, eh, hogy elmondja a Varburgot, de elvesztettük a hölgyet. No, nekem két történetem van, nem nagyon izgalmasak. Ugye a 60-as években egy... Családon belül egy népünnepé volt, hogyha megérkezett három év után a kiutalás. Ez mit jelent hogy népünnepé? Hát olyan boldogság volt a családban, hogy, hogy, hogy megjön végre uh -huh. az új autó. Aha. A hölgy említette, hogy árában adta el a trabantot. Igen, a ladákat is árában lehetett eladni. Talán 46 ezer forintot mondott, igen. Ö igen, akkor még 80-90% forint körül volt a. Tra, vagy a a, a sírra. No, szóval az egyik történet az, hogy e, akkor ugye nem sok minden nem csodálkozott az ember, de ez, a, ez az eljárás, ez kimondottan e, érdekes volt a számomra. Úgy nyitották ki az átadók a ladáknak a csomagtartóját, amiben ugye benne, volt a, benne voltak a szerszámok meg a pótkerék, uh -huh. hogy nem kulcsal nyitotta ki, hanem föltépte a jobb vagy a bal kezével egy nagyot rántotta e, csomagtartó e, tetőn, és akkor így- így, így nyílt ki a, a csomagtartó. Hogy mennyire károsodott az ár, e, azt, azt nem tudom, mert a mi esetünkben például remekül zárt, és uh -huh. kulcsal is jól nyitható volt. Hát lehet, hogy ez ilyen a autószerelő lehet. praktika volt, hogy tudták, hogy, hogy nem kell szórakozni a kulcsal fölrántam azt a <gül> Így van, így van. A másik történet, egy másik ladához kapcsolódik. Amikor átvettük az autót, elkezdett szemelkérni az eső, uh -huh. és mentünk befelé a, a város felé a Cseppeli Merkur átadótelepről, bekapcsoltam az ablak törlőt és az egyik lapát, ugyehogy van az első mozdulatra, leretült a, a helyől, tehát még haza sem értünk, már remek, vastag karcolás nyom volt a célvédőn. Ja, mert, hogy a, mert hogy a fém az, az végig is hát a fém az csak Igen, csak, a, csak a, a, a gumilapát szállt el. Egy kis üröm a boldogságban. Volt. Igen, így van. Kicserélték a, a szélvédőt mm. a Lövőház utcában, ahol most a Mamut 2 van, ott volt a nagy e, Lada Ott kicserélték, de úgy cserélték ki, hogy attól kezdve beázott az autó. Tehát nem tudták tökéletesen szigetelni a, mm. a, a, a, az üveget. Értem. Hát, ez lett volna. Nagyon kedves, köszönöm szépen. Minden jót. viszonthálása. hallásra. 24 07 953, 350, 24 06 95 3, a Csepeli Merkur átadótelep a mai műsor helyszíne. Haló. Jó napot kívánok. Haló. Kész csó, haló. Jó napot. Jó napot kívánok, én vagyok a barába. Hallgatom, igen, igen, igen, igen, igen. Félek Katalin vagyok és egy rövid aranyos történetet szeretnék elmondani. Hallgattam. Megérkezett a várva várt első ladánk, kiment uh -huh. az egész család, felvonultunk, beültünk kipróbálással a kocsiba, ámulattal néztük, hogy hogy működik minden, amikor az átadó mutatja, hogy hát ez az ablak törlő és van ablakmosó is, nézzük, hogy hogy mossa az ablakot, ablakmosás nincs, viszont ő maga fölorvít, hogy te jó ég, hát arról nem volt szó, hogy lábmosó és van beszerelve a ladába, miután nem az alakra, ja, ja. a ment a víz. Arra hát emléksz... A kis Arra emlékszik, hogy, hogy volt-e neve a családban az autónak? Mert ugye itt elhangzott többször is, hogy, hogy az emberek mennyire be voltak sózó és mennyire örültek, amikor három év után megkapták az értesítést, hogy átvehetik az autójukat, és nagyon sokan hajlamosak voltak arra, hogy valamiféle névvel uh, illessék az autót. Volt, volt, hallottam olyan Trabantról, amit uh, dini -nek hívtak. Önöknél volt neve az autónak? Hát volt, mi csak Micukának neveztük. Micuka? Az, de miért? De, azt nem tudom, hogy honnan jött a név, csak az, ahogy én így Értem, de köszönöm. Hát... Szépen a lábmosó a, a, a Lada megjegyeztem köszönöm én. Viszont, én, én jót, viszont 24 07 3, 24 3, után egy másik autó? Haló. Haló, jó napot kívánok. Üdvözlöm, jó napot. Jó napot kívánok. Hát egy érdekes történetet szeretnék én is elmesélni. Cseppelen két telep volt, nem is egy. Igen. Az egyik a Gubacsi hídnál, a másik pedig a gyár területe felé volt bent. Uh -huh. Én a Gubacsi hídnál vettem át a gépkocsimat annó még valamikor 1970-es években egy Lada 1500-asról volt szó, és az érdekesség az volt, hogy hát négy évet kellett rá várni, ha volt olyan gépkocsi, hogy szállítás sérült, vagy szállítás hibás. Értem. Lehetett ilyent kérni, és ezt hamarabb megkapta az ember. És hát én is gondoltam, hogy egy kicsit korábban szeretném megkapni az autót, és betelefonáltam, illetve bementem személyesen, és írtam egy beadványt, hogy elfogadok szállításérült gépkocsit is. Uh -huh. Hát meg is jött nagy örömömre a papír, hogy bemehettek ugye színválasztás, minden. Hát egy ilyen bilikék kocsik voltak kitéve az átadó telepre, és közölte a fiatalember, aki adta a gépkocsit, hogy hát nézem jó körbe az autót, hogy látok-e valami hibát, üljek be belülről, nézem meg, és hát kívülről nem láttam semmi hibát, viszont annak idején az 1500-as ladáknak középen volt egy időórájuk, egy óra volt benne, ami az időt mutatta. Uh -huh. És ez hiányzott a kocsiból. És mondom a fiatalembernek, hát egy némi kis célprémiummal meg tudnánk oldani. Hogy ne azt mondja, eltűnt, öt perc múlva jött, beszerelte az órát, átadta a gépkocsit. Úgyhogy ennyi volt a szállítás érott gépkocsi. Értem. Eh, arra emlékszik, hogy, hogy egy Lada 1500-asra, eh, hogy, hogy mennyit kellett várni, és mennyit kellett befizetni, és hogy mi volt a, a, a fizetés üteme? Tehát, hát hogy... 96 ezer forint volt akkor az 1500-as Lada-nak az ára. Uh -huh. Annak a 20%-át kellett befizetni. Hát én négy évet vártam rá. És az utolsó évbe kellett kiegészíteni 50%-ra, ugye, amikorra ígérték, uh -huh. és utána a vételár előtt, nem tudom, bizonyos idővel akkor kellett kiegyenlíteni a teljes vételárat. Értem. Tehát nem az volt, hogy, hogy négy év alatt folyamatosan törlesztett, hanem... Nem, nem, nem. nem, nem. Uh -huh. 20%-ot fizettem be. Hát az első gépkocsim az egy Trabant 601-es volt, az 1964-be volt, és CN8916 jó, volt a rendszám. Jó, akkorán kezdte <t> ön is igen elég korán. Úgyhogy hát ott is ugye színre kellett várni, illetve hát nem kellett színre várni, de Menj. hát ott arra hat évet kellett várni akkor. Igen, hát és elég, ráadásul meg... azt hiszem, hogy újat nem is lehetett venni, tehát akinek már volt új trabantja talán, az nem is vásárolhatott rögtön újat. Hanem... Nem, nem, nem, nem, nem, nem. Hát az... Úgyhogy a családba úgy kellett, hogy egyikünk nevére megvettük, uhum. utána a másiknak kellett befizetni a 20%-ot, ugye, mert 6 évet kellett annak idején várni. Ennél többet azt hiszem csak a Warburgra kellett várni. Teljesen elképesztő rendszer? És arra emlékszik, hogy, hogy mennyit kellett a, a, az átadónak a kezében nyomni, egy százast, egy ötvenest, egy húszast, 1970? Hát akkor én ezer forintot adtam neki, amikor az órát, ugye, kicser, illetve mm. hát betette az órát, akkor egy ezest adtam neki. Nagy Hát ugye akkor még 2,70 volt a benzinek az ára, uh -huh. úgyhogy ez egy viszonylag nagyon, viszonylag telfogatható összeg volt. Igen, az, az egy szabad szemmel jól látható összeg, ahogy ezt így szokták mondani. Igen, igen, igen. Köszönöm szépen, Uram. Én is köszönöm szépen, viszont, hallás. viszont hallása. 24 07 95, 3, 24 07 95 3, ezek az annó Budapest számai. Ha önök is célprémiummal próbálták megoldani, hogy egy sérült autó ne legyen annyira sérült, akkor mindenféleképp hívjanak bennünket. Haló. Haló. Jó napot. Szervusz, Unyadi László vagyok. Szervusz László, üdvözöllek. A 70-es években... Egy kicsit halkítanál valamit? Hallgitenád a rádiót? Igen, jó, kimentem a szobába. 70-es években befizettem egy talabantalát, mentől 5-6 évre igazolták vissza, uh -huh. és abba az időben a tévé iradonál voltam operatőr. És mondja az egyik gyártásvezető, hogy kacsingatva, hogy te a héten lesz sajtótájékoztató nélkül, nál kért be magad, és hozda a papírokat is. Hát az no, jóvá. Elmentünk, valóban így is történt. Csűri elvtársnak hívták a vezérigazgatót, megtartott a sajtótájékoztatót majd. Mondta, hogy elvtársak, valakinek van valami külön problémája, az maradjon, a több ilyen kell végeztünk. És hát maradtunk páran, sorra kerültem, mondom neki a Trabant 5-6 éve. Hát ezt mondja, ez nem gond, ezt a jövő héten át lehet venni, Jézus Isten. Azt a két kikötés van, nem testen, és nincs színválaszték. Aha. Mondom, nem baj, hát annyira vágytam. -e és kijelöltük, hogy győrbe vehetjük át, lementünk a nejemmel, hát az az emlegetett, csak az az emlegetett lébafos volt, de boldog. <gül> <gül> Szegényként majdnem sírva a fakat, mondtam, egy gyorsan ül be. beült ilyetten, azt szóval, mondom, igen, mondom, hogy így nem látod, a többiek meg nem jövőkelnek. Igen. És, és évekig boldogok voltunk, megjártuk Bulgáriát, Olaszországot, sok autón volt azóta, de ennek az egynek a rendszámára még mindig emlékszem, persze nem nehéz. tc 3 Szép volt, fiatalok voltam. Azért Köszönjük, ezt hogy kérdez... Jó, még egy kérdés, hogy, hogy, a, hogy a többiek, akik ott maradtak a Merkur vezérigazgatóval ők is hasonló problémával próbálták meg elintézni? Persze, én más gondjuk ez? se volt, aztán kifelüljövett mert az volt a gondja, hogy jövő hétre hogy láncsuk össze a én amit hirtelen be kell fizetni. Persze. Hát ez így ment, ugye? Igen. Ez a megközelítésbe. Hát ahogy mondhatnánk, igen, tehát, hogy igen, a sajtópá, tehát erről írhatná Kovács Zoltán a sajtó sajtómunkások 38. részét. Köszönöm szépen. Köszönöm, Viszont 24 073, leve 24 -06 szerkesztő úr ezt írja meg, ha meri, A mai műsor fő helyszíne az a Csepeli autó átadó telep, ha önök hasonló módon, vagy mondjuk sokkal so egyszerűbb és szokványosabb módon jutottak autóhoz, és vettek át, vagy indultak el vele haza. Akkor hívjanak bennünket két számon a 24 073, illetve a 24 3-on. Halló! Jó napot kívánok! Üdvözlöm jó napot! Hát 82 be fizettem be és koda 120 elre és pirosra, uh -huh. 82 be akkor már 50 ot kellett fizetni. Uh -huh. És e, az volt az érdekes, hogy mondták, hogy hát körülbelül 1 két év, hát ez két év körül lett, és akkor hogy néztem a merkur meg az újságokban a sorszámat képzelj el, hát e, mind túl szaladt rajtam másfél évnél. Uh -huh. Akkor ideges lettem, hogy a protekciósok meg a csókosok kapnak, hát igyekeztem kinyomozni egy-két hát számot, mint ahogy bebizonyosod tényleg pártiká, meg ne mondjam. Erre ideges lettem, bementem a központot Szív utcába, a Valhét, mondom, nekem szépséghibás is jól lett, mondom, mert ugye mindenképpen a munkamellett a szízi szerettem volna, és hajtott, és persze pirosat. Na jó, azt mondja, akkor menjen le, kaptam mit tudom, egy hónap múlva értesítést. Mm -hmm be kellett fizetni a pénzt, a másik 50%-at, akkor olyan 80 és 90 ezek között volt valahol, a, ha igaz, de közelebb volt a 90-es el, és befizette a pénzt, vittem magam a papírt, lementem, uh -huh. beszaladtam, hát ott a piros, szépen most <gül> minden világon, jön a manus, persze egy kis apró pénzt, jön két ember, hát ura itt a kocsia, piros, ahogy kérte, uh -huh. újra boldog voltam, új szagok, minden nejlon a, a széken minden, azt keresse meg a hibát, úgy lehet, hogy ezt mindenkinek eljártották. Keresse meg a hibát holva. Hát én malára néztem, mert szakmám a dolog, nézd, nem találom a ralt életben, mondom, hát ez nem lehet igaz, hogy ilyen hülye vagyok. Hát aztán mondom, nézd, feladom, csekkalt, se belül, se kívül, se a motort, és se, se semmi. Azt mondja, jó, jó, azt mondja, ha feladja, akkor megmondom, ha jó, le, és ott legalább a spoilernél, pótkerék mellett egy pici tenyérén sorpadásod, képzelj el. Ez volt a szélségi dolog. Hát én ott rögtön egyedülest adtam rögtön fájdalomdíjul, uh -huh. magamnak. Beültem a kocsiba és szépen hazavesztem. Szóval ez volt, az, az és a másik márja már, még, még az, az mindenféleképp fontos, hogy hogy nyilván vannak, akik nem, jelent, nem értik azt, hogy mit jelent, hogy néztem a sorszámokat az újságban. Tehát mondjuk a, a Népszabadságban volt egy oldal, ahol mindig, feltüntették? Nem oldal, hát mindig megjelentek majd, hogy nem ilyen nap. Igen? Hogy melyik kocsi, mit tudom, 15 ezer, nekem 74 ezer, 628 volt. Nem, 84 ezer valamennyi volt a számom. Nem, bocsánat, 16 ezer, 700 Igen, valamennyi nehogy, volt. vissza össze túl, túl Bocsánat, hogy igazából. Túlszaladta ez a szám az én kocsi számom. Aha. A kiutalászámon. És a, egyáltalán úristen mondom neki. Sőt, még ott a belvárosba várszuk a szervitatér, hogy mit tudom, hol volt ott a... Martinelli. A, a igen, Martinelli igen, célod, igen, igen, az igen, mert, igen. igen. Na, aztán ami a slusszpoén, és akkor itt lassan nem is köszönöm. a slusszpoén az volt, hogy betét könyvel, következőben egy dáliát nyertem pirosat, dácsiát, ja, azért igen. meg seppel mentem, az egy hétig volt a ház előtt, persze Hallgattam, mint a sír, ez volt a meglepetés. Egy-két után a vállalatnál egyik évkocsizetőek eladtam, mert hát tudjuk nagyon jól, hogy hogy szeretnék a lámpával az átszákat, hát a skolát nem lehetett utolérni, és azon kívül nem tudom még, megyem el sípolni. Megy, megy, megy hogy eh, én még beszereltem a vizet is a Skodába érdekességképpen, úgyhogy én vízzel is, meg benzinnel is, tehát vegyesen eh, taxisztam, de itt aztán le kell tennem, mert mindjárt kikapcsol. Érdekel, de ezt még nem tudtam megcsinálni, mert nem volt. De mi az, hogy vízzel megy az autó? Vízzel is, meg benzinnel is. De tehát hogy? Egy liter... <gül> Csak nem gondolja, most itt elmondom. Egy, <gül> egy liter vizet fogyasztott 100 kilométeren, egy literre kevesebb volt a a fogyasztása vizanyagban 10 egész kilométer óra per sebességem nőtt, tehát 10-rel, uh -huh. A végsebességem gyönyörű volt a kipofogom, csöndesebb volt a motorom, és itt nem 450 ezeret úgy elmentem vele, hogy a, a motorhoz nem kellett hozzányúlni, a hátsó fékdob volt, mint a tükör továbbra is. A első féktárcsát nem kellett, csak a fékvetéteket és a hátsó fékdobákat cseréltem. Jó mondjuk kíméltem az autót, annak előtt a szűzem volt. Utána fog hát ennek itt, nézni. Itt nem fogja tudni utána nézni, nem fogja nem. megtalálni. Már előre mondom én nekem a szakmám el, nagyvállati szinten is. Én ezt saját magamnak csináltam. Nem tudtam eladni képzeljék el a suzuki itt Magyarországon. Nem teljes leírással elküldtem nekik. Mivel nem tudtam angol, próbálkoztam volna, de már belefáradtam a Micbicinájapámba, és mai napig sajnálom, de most már most már nem stafálom magamat, és köszönöm szépen. A... Köszönöm szépen a telefonál! Érdekes volt ez a technika történet. Hm. Tehát. Egy liter vízzel, egy liter benzinel kész, összezavarodtam. Nem pontosan értem, de az nem lehet, hogy az interneten nincsen valami nyoma annak, hogy, hogy mi is volt ez a találmány. Hát, vagy igen, vagy nem. 2407953. Haló! jó napot! Jáfetka, Tibor vagyok. Üdv Tibor! É, nekem van egy kis pozitív-nel negatív tapasztalatom is a csepel kapcsolatban. Hát, eddig mindenkinek az volt. É. Én eleve nekem volt egy lagasszomra előfizetés, amit decemberben kellett volna átvenni, uh -huh. de miatt ott Csepelen dolgoztam a MHS klubban, és hát miután megkaptam a kiutalást, hogy Ebrecenben mikor kellene menni, akkor ott beszélgettem ott kollégákkal, és hát valaki volt egy ismerettsége, és elintézték, hogy Csepelem tudom átvenni a szamarámat, uh -huh. olyan bementem a beteg kislányommal, és hát mondták, hogy hát csak homokszínű van. Jó hát ez. Nem nekem az legább, nem, nem kell, hát hogy Igen. Mikomos színű. akkoriban ugye a szamarákat, ugyanúgy, mint az a liba. Zölt igen. Zöld. A szamarák voltak. Zöld liba. Aztán jött egy kolléga, hogy hát, el tudja nekem intézni. Van egy kis szépséghibás, sötétkék színű lada szamara, amit még 5000 forintot le tudnak írni az árából amennyiben ezt én utána visszajuttatom az átadónak. Hát persze természetesen belementem. De... És kimentünk egy próba Hát én keresztem a szépséghibádnát, mondta, hogy hát igazából nincsen szépséghiba, csak hát ja, Csak igen, hogy dolgozott. Igen, igen, igen. Igen. Ja, igen. Jó, hát ez, ez, ez volt a negatív tapasztalat uh -huh. egy kicsit. Most hát ugye több úrás karkozás után boldogak voltunk, beültünk az autóba, Aha. eljöttünk, aztán másnap feltűnt, hogy a kisállamnak a kedves babája az valahol ott maradt a váróteremben. Aha. És csodál csodáljára másnap este az átadó a lakásomon, és hozta a kedves babát. De jó. Nem emlékezett rá, hogy a gyerek az tölegette ezt a kis babácskát, még nem is. Értem. Elhozta. Értem. Köszönöm szépen, uram. Azon gondolkodom egyébként, hogy, hogy vajon azok az emberek, akik mondjuk így naponta, ha jól értem, akkor jó pár ezer forintot kerestek, azok vajon mit csinálnak most? De mindegy, ez csak egy ilyen, egy ilyen, miközöm, hát. hoz, miközöm hozzá. Igen, igaza van. Köszönöm, viszont hallásra. Viszont hallásra. 24 07 Haló, jó napot! Haló, halló. Üdv, ön van jó, jó napot kívánok, Gábor vagyok Budapestről, és egy újabb aspektus szeretnék hozzátenni a dologhoz. A 80-as évek elején már lehetőség volt arra, hogy ha valaki devizában vásárol Igen. autót a Merkúrnál, akkor sokkal hamarabb megkapja. Igen. Fél év, fél uh -huh. évet ígértek. A családban volt valaki, aki befizette az anyukám nevére az autót, kiválasztották a színt, egy piros siguli kombiról volt szó, úgyhogy a dolog elindult, a teljes vételár kellett füzetve, és kaptunk egy értesítést, hogy majd jön előbb-utóbb a, a hívás, hogy az autó átvehető. Hát kicsit több, mint hél év múlva jött ez az értesítés, amikor is közölték, hogy győrbe kell átvenni az autót, és uh -huh. a siguli színe rappt homoxin. Az anyukám mondta, hogy de hát bocsánat, ő egyrészt budapesti, tehát ő nem szeretne győrbát tenni, másrészt, hogy ő pirosat vásárolt. Uh -huh. Devizáért. Vagy neki, piros, neki pirosat vásároltak. Uh -huh. Ja, színre vár, rendben van, akkor lehet, hogy két év múlva lesz legközelebb autó. klub. Mármint piros. Jaj, jaj, ja, ja, hát akkor talán mégse. Uh -huh. De hát nem lehet, hogy Budapesten át hát budapesti vagyok, 70 éves elmúltam, miért kéne nekem győrbe venni, Ja, telephelyre, bár rendben van, lehet, hogy két év lesz a le Budapesten a Sikuli. Úgyhogy... És mikor lett? Szegény, szegény anyukám fogta magát velem együtt hajnali fél-hatkor vonatről Budapesten, hogy a győri átvételt, a piros helyett homokszínű megtörténjen. megtörténjen. Köszönöm szépen, uram, hogy elmondta viszont, hallása. viszont hallása. Ez volt ma az Annó Budapest. Köszönöm szépen Árva Brigitta szerkesztőnek, Falcsi Gergőnek és Kelecsényi Krisztának a segítséget. Pank Sneded Miklóst hallották. Egy találkozunk, ha Isten is úgy akarja. A viszont A viszont hallásra.